Не бійся смерті. Всі там будуть. Виривай волосини з підборіддя. Не роби зауважень. Ні з ким не обговорю хвороби. Не переказуй кулінарних рецептів і телевізійних новин. Це нудно. Радій тому, що маєш нині. Завтра ще з воно. За спиною закашляли. Ліка відірвалась від читання. Вибачте, а подейкують, що ви неввічлива, зраділа місіс Страйзен. Брешуть і додала пошепки, позираючи на зачинені двері. Тепер візьми он ту драбину і лізь до он того опудала. Не зрунивши жодного слова, Ліка слухняно розіколала драбину, приставила до стелажа навпроти вишкіреної пащики і вибралася нагору. «Тепер помацай за нею рукою», – наказала місіс Трайзен. Ліка просунула руку між лапами чудовиська і наштовхнулася на шари м'якого пилу. Внутрішньо здригнулася і запитально поглянула на місіс. «Лізь глибше, вона має бути там». Нарешті рука ліки натрапила на щось тверде і кругле. Пляшка. Тягни її сюди, зраділа місіс Трейзен. Ліка спустилася зі сходинок, обережно тримаючи в руці сиву відпилу пляшку. Обтерла її руками, подала пані. Пляшка була повна лише наполовину. Місіс Трейзен зраділа, мов дитина. Вона там стоїть вже років десять. Якось заховала від цієї фурії, а тепер без тебе не впоралася б. Це нектар деор, те, що я пообіцяла. Витримується у діжках з під бурбону, який ти бачила в передпокої, а потім дозріває в деревині з під сотернського вина. А звідки ви це знаєте? здивувалася Ліка. Місіс Страйзен дістала з шафки письмового столу дві широкі склянки і безпомильно налила в них дві порції напою рівно на товщину свого пальця. Дала знак рукою, мовляв, всі розмови потім і піднесла густу коричневу рідину до очей. Шотландці п'ють за правилами 5С sight, smell, swish, Свело сплеш», – сказала, простягаючи ліці склянку, що означає «оціни колір, вдихни аромат, зроби ковток, проковтни, додай води». О, це ціла наука! Але мені подобається три інших – не змішувати, не охолоджувати і не заїдати. А всі ці правила, до речі – Страшенно порушуються невігласами. Я готова пристрелити кожного, хто поширює цей несмак – в віскі з содовою. Ну, за знайомство і дякую, що привели. Ліка ковтнула і зморщилася від гострого смаку, що вкотився в її горло немов вогняна виноградина. Пані розсміялася. «Ха-ха, вітаю!» Вряду невігласів побільшало. Ну, хто ж п'є віскі залпом? Цього, вона вказала на свою склянку, вистачило б на хвилин десять гарної розмови. А тепер мені доведеться впоратись досить швидко, адже ви спішите? Отже, відповідаю на раніше поставлене запитання. Мій чоловік був шотландцем, і добре знався на алкогольних напоях своєї батьківщини. Це перше. Я багато років продовжую його бізнес. Поставка в Шотландію діжок з-під бурбону для витримки віскі. Це друге. А те, що я рада нашому знайомству, будемо вважати третім. Промовляючи це, вона зробила три маленькі ковтки зі склянки – і на її щоках заграв рум'янець, мов шкодливої школярки. «А як вас називати, місіс Маклейн? запитала вона. Батьки назвали мене Анжелікою. Тут називаюсь Енджі. Але ви можете називати мене Лікою. О, в мене те саме, зраділа місіс Страйзен. Батьки назвали мене Меланією, а тут звуть Мелані але ви можете називати мене Мелі. Ну, сподіваюся, на ще буде час побалакати. Вона сховала пляшку і склянки в шухлядку і підвелася, аби провести ліку до виходу. Дорогою сталося саме те, заради чого доля, маскуючись під обладунками випадковості, і привела її під дах цієї дивної місіс Страйзен. Ну, власне, не сталося нічого особливого. Ліка йшла слідом за гостинною хазяйкою, розглядаючи стіни видовженого холу з загостреним після ковтка віскі зором. І все їй тут подобалось. Увесь вишуканий мотлох, статуетки з відбитими кінцівками, вкрита зеленою патиною мідь скульптур, гнуті ніжки потертих крісел, портрети на стінах і діжки, діжки, діжки. А потім вона побачила гобелен і зупинилася, розглядаючи дивний сюжет в обрабленні не менш дивного орнаменту. У центрі на конику, котрий більше нагадував собаку, їхала жінка в короні зі списом у руці. За нею мокрій туман був ванілею контури вершників. Під копитами їхніх коней перепліталися тіла псів і косуль, а все полотно обрамляли змієподібні спіралі різного розміру. Сюжет і орнамент займав лише половину килима. Інша половина була витертою до самої основи. Але фарби і сліди від ниток Подекуди збереглися на полисілому тлі основи і проступали на ній, мов, кров крізь шари марлі. І на цій марлі ліка несподівано побачила картину в цілому. Всю органіку руху, весь ритм повторюваних загулинок, а головне – всю палітру приглушених кольорів не таких яскравих, якими були кольори на картинах, написаних олією, а особливих, вовняних, тих, що утворювали на полотні зовсім іншу структуру, глибоку і загадкову. Місіс Страйзен теж зупинилася, із задоволенням спостерігаючи за поглядом гості. Це старовинний гобелен?